Не зрозуміло і з чим, бо все було ніби і так, і зовсім не так, як мало бути. А ось, як мало бути, інакше, і він не знав, міг лише гадати, а незнання не дає ради тільки питання без відповіді, тільки неспокій, незагайний. Данило виходив уночі на ганок і сідав там, вдивлявся в небо. У ніч довкола, щось ніби шукав у зірках, щось питав у них, що чекав від ночі. Раз у раз думав і про покійного отамана Сокиру, про його заповіт і наказував собі, що якби не жив далі, ніколи не порушить слова даного старому перед смертю ніколи. Думав про пана Семена, про те, що єднало його з господарем про те, що ділило їх раз і назавжди, і тугував, що не народився на рівні з паном, що не зміг вивчитися більше, не міг побачити більше світу, звідати самому усе, про що повідав пан, що знав достоту, а Данило з панської ласка лише, з його вуз і рук. В його ставленні до пана усе суперечило одне одному, і мішались найрізноманітніші настрої, у яких вирізнялося попри усю вдячність до господаря, маєтку і відчуття власної недолі, свого немецького походження, неналежності самому себе. Ніколи ні в чому. З чим поймав його, будив потреба нового життя, нового у собі і усього навколо, потребу волю, Невразна надія, невисловлена, несвідоме бажання чогось іншого, що мало би вернути йому себе самого. Він жахався на мить, припускаючи, що перестав шукати цвіт папороті, вогонь життя, що захлинув його панський двір, і приязнь пана Семена відірвала назавжди від коріння свого. Назавжди! Заплющив очі і враз виринало довкола блакитне сяєво, яким, Освітлювала життя квітка щастя, маноливе тепло і світло ожилих сповідань, сповнених прагнень, спокою у собі і віри у навколишній світ, довіри і любові навзаєм, тільки навзаєм. Цього не мав, Данило, і своїх двадцять три не мав. Усе мав, тільки цього не мав. Немав цього і марив цим відчуттям, незнаним, неосягнутим, але бажаним, десь відчуваючи, що із усіх різних добрих ставлень до нього, зі ставлень різних людей, від матері до старого Свирида, до вдови горпини з вологими очима і пана Семена, мало б народитися щось одне, цільне і неподільне почуття когось до когось, те, що вмістило по собі весь загал суперечливих почуттів і змішаних пристрастей, і наповнило б його собою самим, і відкрило б світ і життя перед ним уповні, і його життю і світові уповні. Але розплюшив очі, і довкола була темінь, лише зірки на небі світили яскраво і виклично, і памручилося в голові від того, що є і що було, що могло бути і чого він чекає, що буде завтра. Данило розплющив очі, довкола була темінь, а лише зірки на небі світили яскраво і виклично, і памручилося в голові від ходи коня, що ступав повільною ходою просто в ніч. І сам він був припнутий якимось мотуздям до сідла і ременем, до того, хто сидів ззаду нього на коні, тримаючи повіддя, тоді як Данилові руки несило звисли додолу. Він відчував тепло тіла, що захищало його ззаду від холоду ночі, і втримувало на коні, відчув дихання товариша в собі на шиї і грудях справа біль, тупий і ниючий, ще і пересмикувало. «Там у такт чвалові коня. Куди ми їдемо?» – спитав він у Айдара, ледве ворушучи губами. «Ти вже прийшов до тями. Слава Аллаху!» – мовив той у нього за спиною. «Ще кілька годин, і приїдемо. Ти мовчи зараз, намагайся заснути. Ми їдемо в аул кипчаків, що не кочують, а постійно живуть на місці. Вони, як і узбеки, обробляють землю, сіють, худобу тримають. Там перебудемо, поки усе заживе. Не бійся, там буде безпечно. Степовики не чинять зла пораненим навіть ворогам». «Геш, – спрокола подумав Данило, – зараз нас ворог би перейняв би так».